Пренасиме се сега в Свищтовското село Кривина където в края на месеца ще бъде представена една уникална за България постановка на пиеста на Чехов Вайчо Това се случва благодарение на театралната режисьорка Багриана Попов от Мелбърна, Австралия. Попова. Попова. Добре. А, може би наистина на, а, в английска транскрипция сигурно оставате само като Попов. Да, ли, така? там така, но тук, но, тук съм тук си Багриана с... Попова. Добре, Багриана. Си, да. Имаме шанса, както чувате, тя да е в студиото с нас. Буквално буквално минути преди да започнат репетициите в София и преди целият състав да потегли към а, Кривина. Много се радвам, че сте тук. Много благодаря за поканата и аз се радвам. Да допълня представянето кратко. Актриса, режисьор, преподавател по театрално изкуство в Мелбърн Родена е в България, но от малка живее в Австралия. А, завършва там актьорско майсторство, викторианския колеж за изкуства. Сега е част от Мелбърнския университет. Този колеж през последните 20 години и повече сигурно работи като професи... с професионални актьори и танциори в различни общностни общности, също така с непрофесионални изпълнители. Използва мултидисциплинарни форми, комбинира танцов и театрален език, а нейното авторско представление Прогрес и меланхолия, физически танцов театър по Вишнева градина на Чехов, получава три награди Green Room на Мелбърската театрална сцена, включително за най-добра режисура. Да започнем с пиесата Войчо Ванио и тази постановка в село Кривина, защо там и какво означава това английско на английско, и определение за театъра, който правите. И мърсифий <към> Еми, защо Вуйчуваньо? Защото това е една прекрасна пьеса, която говори за селския живот. Значи, тя е Вуйчуваньо сцени от селски живот в четири действия. Така се казва, така е нарека от чехов пиесата. И за това решавате това да е село Кривина? Защо село Кривина? Защото село, село Кривина, защото това е корена ми от там. Баща ми беше от Кривина, той е роден там като бях малка, лятото бяхме там а, с, а, с родителите, с а, ми и дядомите. Това беше за мене живота на село и оттам започна един вид, а, даже бих казала вдъхновението за театралния ми живот. Защото това място и игрите докъсно, и присъствието на природата, и начина по който се живееше там, това беше през 60-те, -70 70-те, това беше е, пълно с красота, въображение и игра. И когато започнах да поставям Чехов, преди 9 години започнах всъщност развитието на, развиването на този проект Войчуваню в е, австралийската природа. Значи този проект вече има биография 9 годишна, 2014-та за пръв път поставих и шест пъти на шест прекрасни места съм поставила по този начин войчувание в Австралия. Като site-specific, immersive, durational, ще обясня термините а, след момент, само да си довърша а, а, за проекта. И когато започнах да работя тази пиеса по този начин, осъзнах, че всичко това е започнал в кривина за мене. Ясно, от Кривина а, започва тази дълга, крива а, линия, която ви отвежда на практика до театъра в Австралия и вашата професионална роля в, нея, в него. А, сега, сайт-специфик означава а, съобразено с мястото. Австралийската природа е много различна от руската, много. визирана в а, чеховите пиеси. Да, много да. различна обаче и от българската, вероятно, думавската атмосфера на Кривина. Да. А, това означава ли, че във всеки един момент Вие променяте нещо в постановката, да. което да отговаря на мястото? Да. Идеята на този начин на работа е а, да, да отворим пиесата към мястото, в което се поставя и да позволим мястото да влезе в пиесата и пиесата да заживее в това конкретно място. И а, това го правим чрез адаптация на на спаси, а, специфични моменти в текста, но, но на почти всичко. Тоест, ние не превеждаме само от руски на английски в Австралия или от руски на български в България. Ние превеждаме и от 1896 година до 2023 в случая. Това означава, че съвременни реалии, сега как да го обясним, факти или въобще съвременни теми също да. да живеят в един текст, който е създаден много преди а, ние да сме в ситуацията, в която се намираме. Да, ли? да. И този текст говори за земеделието. Говори за това какво значи да се живее на село. Какво значи. А, пенсиониран професор да, да се опита да живее на село и то а, културолог. Нали? А, какво значи човек да се опитва да, да изкарва хляба си от един имот на село, както Вани прави? Какво значи един, да си доктор, лекар в а, селска област, както доктор Астров, а и също много важно защитата на околната среда, горите, за които говори доктор Астров. Така че тази пиеса е написана тази пиеса на, е написана в едно а, съвремие, на Чехов съвремието. Той говори за с, съвременността. И сега ние превеждаме това и се опитваме да докоснем живота на пиесата и всички тези теми, които така горещо вълнуват а, лицата в пиесата, действащите лица, но да ги преведем тук в една съвременност и в една действителност, за да усетим какво значат те А аймъсив Значи, че публиката влиза, ние ще играем в къща. Всъщност това е театрална лаборатория от само три седмици и работата е много крехка. Има дълбоки корени, но е много крехка тука с български ни, българския ни екип. Ще репетираме и ще играем в къща. И публиката влиза и... и а присъства рядом до, до точно част от действието. Заживяват с пиесата. Тоест няма сцена и публика, Не. и аудитория. По-скоро всички са на сцената и сцената е самото място. самото място. А добре, а какво значи durational? Durational е, а, че а, пиесата, в пиесата всяко действие се случва в конкретен момент. Първо действие е след обяд навънк. Uh -huh. си чая. И вие ще сте след обяд. Да, вън. да. Второ действие е късно през нощта. Пили са, а, изнервени са, изморени са. На другия ден трябва да стане рано, соня да работи. А, и ще се случи късно вечерта. А, трето действие е през деня. Ваня казва. Из, а, един без 15. Извикълният професора да се срещнем и ние го правим през деня. Четвърто действие е вечерта, същия ден. Тоест и... това не означава ли, че два дена а, трае едно представление? Едно представление, едно представление Тоест, трае два дни, да. Вие влизате в а, часовете на съответните да, действия, да. след което излизате. Хората си отиват, да кажем... В къщи или отиват до светов, да. където се настане, и след това идват отново. Да. И какво променя това в начина, по който се а, консумира театъра? Е, бих казала точно, интересна дума, използвате: че не се консумира, а се изживява и се усеща. И публиката, която гледа е, гледа, всъщност. И гледане точната дума, защото то е триизмерно. Публиката е вътре в нещата, която присъства на тези представления в Австралия, в, на три места в Виктория, Играхме и в. Банда он в Нью Сат Уайлз играхме и uh, играхме с, в, в цял сезон в Адалейцкия фестивал 2019 година. Тогава успяхме да uh, 7 пъти да изиграем представлението и беше нещо прекрасно. То е едно неописуемо творческо и лично приключение. Не, Изживяване... не нещо такова в uh, български условия? Няма не, няма Не знам, няма но до, не, доколкото съм чула не. И това беше един, един вид радикален и храбър експеримент. И аз в Австралия просто се очудих, че всеки път, като казвах на актьорите, на, на а, домакините в домовете, където, или в а, дом музеите на големи художници изиграхме, казах, казах, искаме това да го направим и ще трябва два дни. И всички казваха да. Просто те се, се вдъхновиха, чароваха от идеята и наистина въпросът ви каква е разликата? Разликата е във времето, че по този начин човек усеща мястото, климата, течение на времето, нещата се забавят. И започваме да усещаме как течението на живота на тези хора, как всичко Протича и се случва във времето. Как времето е много важно. И не само времето на деня, но климата. А, времето на живота на този човек. Кой е млад, кой е стар, пред кой е живота, а, на кого вече са приключили, няма вече шанси. Които са теми в Чехо, във всичките пиеси. А, и когато по този начин се постави, както казах преди пиесата се отваря в мястото и мястото влиза в пиесата и така се надявам, че и тук ще се случи с този чудесен екип, който се е събрал български актьори и с асистент режисьор Надя Панчева надявам се, че и тук ще стане по този начин и ще се усети живота на пиесата и тези теми на как живеем какво ни е отношението към земята към селото, към горите, към реките. Аз съм сигурна, че това наистина ще бъде изключително любопитен и пълноценен, както Вие го наричате, храбър театрален експеримент. Само остава да кажем кога и къде. Да. Значи, а, на 1 и 2 септември в село Кривина а, координатор и еко на този проект а, с, а, с театър Ламама от Австралия от Мелбърн, аз и Сдружение Мултикулт. Координатора Емона Илиева от Мултикулт е, организира гостите, ограни... е, много ограничени са местата, така че ако някой се реши да дойде да гостува и да е, присъства на това, ще трябва веднага да задейства, да, да ясно, се този... свържи, свържи а... с... Е, това, Емона, е важно, да, това е важно уточнение, защото казвате наистина тесен ще е този кръг и а, на практика това ще се случи в рамките на тези два дена и в Италия. 1 и 2 септември. Всъщност това възможността този, този, този ваш опит да бъде представен пред. А... Много се, надявам този, много се надявам този проект да има по-дълъг живот, но след втори аз а, през септември заминавам обратно в Австралия, където ще поставям вижнева градина в академията, но, но се надявам до година или в бъдещето да има този проект бъдещ живот Както в Австралия се случи, този проект е фестивален проект, защото има, защото не е за репертуарен. А... Контекст, Театърът, многократни повторения. Макар, че с... би могло и това да и се това. създаде. Т това е една първа крачка да видим какво ще стане и много се надявам да продължи живота на, на Вуйчуванио в Кривина, но Вуйчуванио на други места. До първи много се на септември. Да. Вие да имате възможност да работите и в България, както го правите в Северна Македония, впрочем. А, и сте го правили с, с една австралийска авторка и писателка. Ще бъде храбра. Изобщо думата. Храбър. Mm -hmm. О, остава от нашия разговор. Много ви благодаря. Багряна Попова в студиото на хоризонт. Възки и успех! Благодаря.